Eta bitor bat! Ego ardio Narantxa! Epa, kaso! Aizu, baina zer duzu aurpegian? Zegartapuz ze bai, aizu? Baina, bueno, bueno, kontatuko aizu. Egunero bezala amaikaterdietan, bueno, amaiketakoa egiteko, lana hautzi dugu eta lantegi ondoko tabernara joan gara. Bai? bai baina hori egunero egiten duzu, ezta? Bai, baina gargo izan oso goiz, Seik aldera egin du eta errepidea bat txuritxuri txuri geratu da Eta orduan errepidean gurutzatzen hasi gara ni badakizu Irristatu eta lurrera erori naiz Ja, eta zure lankideak zer egin duke orduan Bara, farrez hasi dira eta bueno, azkenean bereiekaren lurrera erori dira Aze kuadrilla Gitarra, <gülüyor>